Get to the chopper! Hej och välkommen till filmpodden nummer 44. Tjena Gustav. Hoho. Och tjena L2. Tjena. A.K.A. Louise. <laughs> L2, ja. Det är ju vad Louis kallade mig. Ja, tänkte det. Och Blomman, va? Blomman, ja. Blomman mm. och Louis. Mm. Han anamnade det ganska fort. <laughs> det är bra. Jag var inne på din Wikipedia-sida. Mm. Jag vet inte hur jag ska tolka det här, men här stod det alltså... C16C-000-0094-A4D4. Det låter som ett visst trampolintorn. Kan det stämma? Ja, jag är med. ingen aning. <laughs> det var ju Super är det Mario Maker. Vad har du sett, eller? Vad På sa du satt? På vad du, på vad du sett, ja, precis. Det är en annan sorts trampolin. Okay. Nej, det här är Super Mario Maker än vad som jag har gjort. Och jag uppskattar ju såklart om någon vill testa den. Aha, mm. vi får nu lägga ut numret i. Ja, snittsbeskriven är också. Ja, precis. Fast en stor även är om att du jobbar under tecknamn till under kodnamnet L2 också. Då. Men då har vi redan tagit upp. <laughs> ja, precis. Vad var det kodnamn? Ja. Förstår du någonting där nu? ja <laughs> aj, aj. aj. Speck till tecknamn. Mm. -hmm. Ja. mm -hmm. vilken, är din vilken är din favoritfilm och varför? Um, det är Back to the Future. Tillbaka till framtiden. Mm. Mm. Um, den är ju science fiction och jag älskar ju science fiction-filmer. Mm. Sen tycker jag att... Det är så himla sjön blandning också- mellan det science fiction- och det är en äventyrskänsla En riktigt så här 80-tals- uh, Steven Spielberg. Uh, ja, den här goda känslan- Men som de är bra. fanns i många filmer. Ja, absolut. Jag lyssnar på Fyrkant ögonen podcast nu när jag mm. cyklar hit- och de uh, sa att det är liksom en matiné. Mm. Det är ju verkligen- är ja, verkligen bra. Var du bänkad på Folka nu då i onsdags eller? ja, ja självklart. Vi, jag och kompis såg hela trilogin. Mm. Och jag hade ju sett tvåan och trean förut på bio när det begav sig men det var kul att se om dem allihopa nu. Mm. Ja, jag kan tänka mig ju. Ja, jag har det? inte tagit mig tid och jag kommer nog inte göra det heller men... Går den fortfarande? Ja, den går imorgon också. Alltså på lördag. Mm, på röda kvarn. Okej, okay. mm. ja kanske. Mm. Favoritmat? det är plankstek med en blodig ryggbiff mm. Mm. Oh, inte blodig kanske men Jo, <laughs> jo, jo, jo. jo blodig ska jag. Ja. skostorlek eh, 40 när vaknar du idag? Eh, cirka halv nio hur dödar man en zombie? Eh, man siktar på hjärnan med sin bazooka och sen är det bara att trycka av <laughs> mm. det funkar nog Och nu kör vi lyssna, Blommans fråga. Mm. Nytt namn, samma innehåll. Och nu, just då. nu har du läst lite. Ja, vi kommer dit. <laughs> eh, frågan är alltså vilken är din eh, er favoritbond- och vilken är er bästa eh, bondfilm? Blomman själv svarar, jag är glömsk och enkel- så jag ser Casino Royale med Daniel Craig- som favorit badass bond- Axel Wolverine Carlsson säger Sean Connery som Bond. Skyfall och From Russia with Love som bästa film. Johan Weylander säger Sean Connery och Goldfinger. Ariana Branell, Pierce Brosnan är James Bond för mig. Då han, då han var under min uppväxt. Undrar om hon lyssnar på det här? Hon lyssnar inte på feters. nej. Ja, Dock sett en del av filmerna med Roger Moore Och gillar nostalgin som blir När man tittar på de filmerna Tror inte jag sett någon filmer som Connery Så för mig blir han inte James Bond Lika lite som Daniel Craig blir det Dock gillar jag de nya filmerna Men har väldigt svårt att ta till mig Att han är James Bond Han blir bara någon random actionhjälte Som försöker rädda världen typ På tal om Peter Jag måste ju ja. mm. Louise från Nu pratar vi film Just ju det, det kan vi nämna också eh, Lukas Asterlund Dålig koll på Bond Så jag vågar inte säga favoriten Men bästa bondfilmen är nog Moonraker Och det är antagligen bara nostalgi Såg den när jag var runt tio år Och tyckte den var mäktig som tusan Såg den senast för cirka fem år sedan Och den var inte så bra som en mindest Men man, man blev varm i hela kroppen av nostalgi Och nu får jag andas in Nu kommer ett svar från Ennis För övrigt min favoritbond är Ernest, din favorit. Ja, jag har inte ja, sett hans, äh, hans profilbild profilbil. på Facebook. har ja, den där mm. i siktet. Kanske är svåraste fråga någonsin. Alla sju skådespelare som har spelat Jimmy Bond i de officiella Bondfilmerna av Eon Productions har bidragit med sitt till karaktären. Sean Connery kommer ju för alltid vara den första, vilket många anser vara den riktiga Bond. Det är synd att inte George Lassen bystannade kvar i rollen som Bond efter sin enda film, då den är en av de starkaste Jag som är motitalist är uppvuxen med Roger Moore som Bond, vilket skiljer sig avsevärt från Connerys tolkning. Moore introducerade mer komik i Bondfilmerna, vilket delade Bondfansen i två läger. Timothy Daltons Bond blev mer hårdför och filmerna mer åt spionthrillers, vilket var en stor kontrast mot Moore-eran. Pierce Brosnan lyckades relativt bra med en blandning av Connerys och Moores Bond, även om det hela gick överstyr i, i samband med gradvis sämre filmer. Efter Rebooten 2006 fick vi en modernare Bond i form av Daniel Craig som förlitar sig mer på sina fysiska och psykiska egenskaper än de prylar som bondfilmerna är kända för. För mig kommer då Roger Moore alltid, alltid kännas som min favorit bland skådespelarna. Kanske för att det var den första Bond som jag såg. Men jag gillar verkligen även vad Daniel Craig har gjort med karaktären. Detsamma gäller även bland, bland filmerna. Den första bondfilmen som jag såg var Udödlig synvinkel från Joran Souley från 1981. Och det har varit min favorit ända sedan dess. Och jag tycker även att Sky fått fått till de allra bästa. Tack för en bra podd. Varsågod. Och tack för ett långt svar. <laughs> <tryck> tack så <tryck> mycket. Kan jag frågar Louise och Per här nu. Vilken var Ernings favoritbomb? Mm, min favoritbomb... Nej, vilken var Ernings favoritbomb? Utöver det synmika. Ja, filmen va? Och, ja. Men han tyckte det var synd att inte... Jag han... kommer inte ihåg, jag har läst den mer <tryck> om det var. Ernest, du får skicka in en gång till. Ja. Då frågar vi Louise då, vad tycker du? Ja, um, jag tycker faktiskt att uh, det kanske låter jättetråkigt nu men Daniel Craig tycker jag faktiskt funkar riktigt bra som James Bond. Vad har du gjort? Ja. Mm. Um, alltså, jag, jag tyckte att Pierce Brosnan var bra men han var nästan lite för snygg på något sätt. Det var liksom, jag kunde inte riktigt uh, känna honom som en uh, hemlig agent. Där, liksom. Men Daniel Craig är riktigt bra. Även om jag är uppvuxen med Roger Moore så betyder det inte att jag tycker att han är bäst. Jag har nog sett så mycket Bond. Faktiskt. Det har jag gjort. Och Roger Moore har nog också varit. Men eh, bäst tycker jag faktiskt också Daniel Craig. Mm. Min eh, favorit Bond-film mm. eh, det är Casino Royale mm. eh, med Daniel Craig. Då. Sen så tycker jag väldigt mycket om Goldeneye. Mm. Och uh, From Russia With Love med uh, Sean Connery. Det är många som säger. Mm. Men uh, den kommer inte jag ihåg riktigt. Så jag vet inte. Men, uh... Det är den med tåg, en tågsin. Det, det finns inte många av den filmen. Det är, i många i, många i, filmen, men... det är också. <laughs> ja. Ja. I en togsin utan Ulla Rappas. Det är det, i, i From <laughs> Russia With Love. <laughs> Han var väldigt ung då. Han <laughs> var mm. ett foster. Ja. Lyssna på du? Nej. Nej, eller? Nej, inte jag, eller? Nyhetsinslag? Ja, och kommer till Star Wars trailer. Ja, har ni sett Yes. Jag har varit så här, ska jag våga se den här längden. Nej, såg jag också Det var bra. Ja, det var bra. Jag har inte lärt mig namnen riktigt på de här nya karaktärerna nu. Ja, inte jag heller. bb it i alla fall. Ren. Ja, just det. Det är ju Dart's efterföljare. Det mm. ser man ju i trailern, Han uh, kollar på hans upprörda mask. mask och ja. säger hur han säger att han ska ta efter honom. Ja, mm. ja fet trail i alla fall. Grymt mm. fet trail. Batman vs Superman sägs bli den dyraste filmen någonsin. Oj. Wow. Mm. Jag får hoppas inte floppar. Mm. Det får hur kan den bli så dyr? Ja, det är frågan. Men... De har ju en bra manus. De tecknade. det. Ja. Mm, mm, mm. Ja, har du nog mer? Nej. Har du nog mer? Nej. Då kör vi ett halk. Kommer över med i Thor. Ragnarök. Ja, visste det. Ja. det är mycket spekulationer om kring det. Ja, men nu har jag en buffalo att heta Ruffalo. Ruffalo. Ruffalo. Mark Ruffalo. Ruffalo. Mark Ruffalo. <laughs> buffalo. Han är en buffalobill med det. <laughs> Han har bekastat i alla fall, tror jag. Mm. Ja, vad kul. Mm. Godzilla versus King Kong har bekräftats för 2020. Mm. Inte så rolig nyhet för så långt fram. Ja. Men det kan ha varit rätt häftigt, eller? Kan det nog. Ja. De har ju, nej det var en din slogs med King Kong, va? Peter mm. Jaxons King mm -hmm. Kong. Mm. Precis. Mm. Steven Spielberg säger att han gör Indiana Jones 5 nu Harrison Ford. Mm. Jag vet inte vad jag tycker. Jag vet inte heller. Men han har lärt sig någonting från förra filmen. Jag tror han vet om att Folk inte gillar ja, mm. jag tror inte det. Kanske. God, God, God, <skratt> God, God, God. <skratt> Len Wiesman regisserar prequelen Die Hard Year One. Nej, ursäkta mig. Len Wiesman, han, han har gjort en annan Bond, eller annan Die Hard också va? Ja <coughs> eller något? Ja, Fyra okay. ja. Fyran var det? Ja, fyra, jag tyckte han var väldigt underbar. Ja. Men jag vet ja. inte, hur 65-årigen Bruce Nej. ska spela tidigare än <laughs> den ska väl utspela sig 79, tror jag. Eller, ja, det är ju före. Mm. Och det är väl typ tillbakablickar och så ska de ha någon yngre skådis som... Jaha! Ja. Så han är inte med? Ja, han berättar väl... Det typ han berättar. Mm. Mm. Ja, kanske. Wes Anderson gör en ny stop-motion-film. Mm. Det, det blir intressant. Den nya filmen var ju rolig, vet inte den? Fanns fantastiskt... Mister Fox. Mm. Fox. Det var jättebra. Ja. Gilmore Girls kanske återvänder som miniserie på Netflix. Mm. Nu blir min frugrad. Du det. Ja, eller hon blev det för jag berättade när jag läste på nätet om. Hon... Det är hennes favoritserie. Ja, den verkar vara lite populär ändå. Ja, och det är min. Den ligger nog nästan längst ner bland serier. <laughs> det tycker jag tyvärr. Tyvärr. Slattans liv blir film. Mm. Nästa månad Nästa månad? Ja Slipper jag läsa boken alltså? Ja, kanske ja, kanske Hur går den Jag vet inte, jag har bara läst rubriken sen ja. Jag gillar inte fotboll Nej, men han, inte är rätt, han är rätt intressant tycker jag Mitt bastus ligger ner Mm Vad var det? Typ 3000 avsnitt annat, eller? 3000 myter Ja, 3000 myter. 248 avsnitt blir det nästa år när de lägger ner det Ja, okej okay. Typ något sånt mm. Nu killegissar jag. Mitt. Top 5 podcast är LNG. Hennes bästa ord. Killegissa. Chris Rock är värd för Oscarsgalan Oscars 2016. Mm, men det, är det bekräftat eller? Det var ett rykte jag läste senast. Eh, Chris Rock kanske är värd för Oscarsgalan 2016. <laughs> ja, jag hoppas faktiskt det. Är, för han, är, han är rolig. Mm? Han är väldigt bra. Jag sätter honom på något annat. Ja. Absolut, det är movie. Första bilden har kommit. Jaha. Har ni sett serien? Ja, Nej. från och till sådär. Fy fan var bra det är. Det är, det är precis. Helt hysteriskt heter det på svenska. Ja. Mm. ja, nu när du säger det du ser det, det har ni sett. Ja, helt superiönt bra. Jag gillar dem. Ja, Sima Gustafsson på studioemmanuel.se redigerar ja. detta avsnitt. Och på där. Ja. Nu ska vi åka dit? <laughs> ja, vi har ju sagt till honom att vi ska göra detta. Det är frågan. Jag vet inte när jag har tid. Men mm, vi får se. Jag får lycka nya datum. Ja, kanske. Ja. Vi, vi uppskattar verkligen inbjudan måste vi ja, ja, trycka på. Men det är bara att vi... Eller jag eller vi inte har så mycket tid. Ja. Men, ja. Och eh, Blommans What the Fuck-film. What the fuck? What the fuck? film BTF-film. Ni... Den hade jag ju med, eller? Nej, den försvann. Ja. ja, att varannan vecka när vi inte släpper så kommer What -film ja. med blomman ja. i vårat flöde. Precis. Får ni gärna säga till vad ni tycker då? så. Han eh, styr podden. Ja. Jag har inte lyssnat på det, för jag har inte sett Sicario. Nej, just det. Ja. Jag har, jag har varit... lyssnat. Jag tog den chansen, fast jag inte har sett Sicario. Oj. Mm. Mm. Så du fick den totalspojlad? Ah, uh, jag, jag hoppar lite i ordet. Ja, okej. Okay. Jag ska lyssna på den senare. när jag hör. Han har gjort en film i varje avsnitt då, som han har fått lite så här, what the fuck moments i. Mm. Och det här var väl kanske inte den största otterfuck-filmen, men bara eh, den mest aktuella som man ville börja med. Mm. Och Louis från. Nu pratar vi film. Ja, det är I första. L1, ja, precis. <laughs> <laughs> ja, vi säger gärna till vad han tycker som sagt vad... Ja. Om vi ska kicka ut, han häller kvar Precis. <laughs> nej, han är så välkommen. Men det var bra. Mm. Mm. Och så sa ni in och rösta på Filmeddikt i Svenska podpriset 2015. Mm. Antingen, eller både och. Bästa podcast och bästa nöjespodcast, eller? Bästa kultur och nöje, eller något sånt, där. Ja, jag har röstat. Jag med. Nu ska vi läsa upp filmkort. Mm. Mm. Ehm, damerna jag... först. När damerna läser så är det jag och Persson tävlar. Mm. Citat. Vem som med smält hjärta You had me at hello. Just Julia Roberts i Pretty Woman. Uh, René Selvager i Jerry Maguire. Oh, ja. Den tror jag inte jag har sett. Men jag känner igen det här. Ja. Jag var nästan säker på att det var. Ja. Ja. I vilken film får repliken What do you mean? It's literary, literary high. Till svar. It's a kaffa high. You feel like a bug. 1991 är filmen från mm. Naked Lunch. Jaha. Mm. Mm. Ja, då kommer min här då. Från vilken svensk film kommer citatet Jag ser ljuset. Brunna dig i med. Ja, det var nästan diskvalifikation. Då. Ja, det var det. Men, mm. Han får den då. Jonathan. Jonas. Ja, det står bara Brunna dig Jaha. Ja. Men det är Jonathan. Ja, det citatet. Nej. Han säger så. Han jag ser ljuset, Jonathan. Ja. Mm. Precis. Uh, festivaler och priser. Mm. Under Stockholms filmfestival Junior anordnas en kort, kortfilmstävling. Hur långa ska kort, kortfilmerna vara i denna tävling? Gustav. Jag gissar på en minut. Jag gissar på fem minuter. Gustav, att En minut. Snyggt, Gustav. Kärt. Du kan. Nej, och gissning. <laughs> Vilken film vann bästa dokumentär på Oscarsgalan 2010? Åh! Oh, nu det bara en chansning nu. Gustav, mm. Taxi to the Dark Side. Nej. Ingen av The Cove. Jaha, den är bra. Jag tror inte jag har hört tala om den. handlar om eh, japanska matindustrin. De blandar in delfinkött i fisk och sånt. Ja, nu börjar Skitläskig dokumentär, men väldigt bra. Mm, festivaler och priser. I Sverige finns en festival som kallas FFF. Vad står förkortningen för och vilken stad hålls festivalen? Mm, Louise. Mm? Uh, Fantastisk filmfestival. I? I? Uh, Umeå. Nej, det var... Nästan så fel det kan det bli, tvär. Jaha, Lund. Ja. Jaha. Jag tänkte att det brukar vara Umeå eller Lund. Ja, men då fick du rätt för den ändå. Ja, bra. bra. Karaktärer. Ja. Hur gammal är huvudkaraktären Travis Bickle i filmen Taxi Driver? Hur gammal? Oj. Hur gammal är huvudkaraktären? Gustav. Gustav. 25. Äh, jättenära. Går frågan över då, eller? Jag vet inte. 24. 26. 26. Uh -huh. Varför har Guy Pears karaktär tatueringar i Memento Louis. 2000? Mm. För att han har dåligt eh, minne. För att komma ihåg saker. Han lider av minnesförlust. Men ja, är inte det var, jag, det. jag vinner på det spåret. Ja. <laughs> Vad får Johnny i uppdrag att skydda i filmen Johnny English från 2003? Nej, öh, nej. för mig har han varit Men Med mm. Rovan som var? Ja, och så Nathalie Inbruglia. Mm. Ja. Mm. Ehh, han ska skydda Englands kronor nu. Mm. Ah. Ja, de var troliga för mig. Mm. Ehh, kategori popcorn. Mm. Vad händer om bussen i Speed kör under ehh, 50 miles per år? Ja. Oj, det var jämnt. Så vi tar den? Nej, kyr, per, eller? Per tar Ja, vi kan ta Ett, två, tre. Det är sprängs. sprängs. Yeah. <laughs> Vilken film hade så låg budget att istället för hästar använde kokosnutthalvor som slog mot varandra yes. för att skapa ett hästligt ljud? Monster. det. Monty Python and the Holy Grail. Ja. Yep. Det visste jag inte. den, <laughs> <Var> den <laughs> går bakom Åh. Oh. <laughs> Fast den är ju en grej av det. Jag vet inte om det bara var för budgeten skulle man... Ja. Mm. Vilka stod för musiken i mandomsprovet? The Graduate. Mm, är det där med James Dean? Nej. Nej nu tänker jag Dean är ingen sångare. Nej, jag tänkte på filmen. Vem stod för musiken i mandomsprovet? Ah, jag tänkte på filmen. Vem som... Nej, det är inte James Dean. Nej. Det är Mette Stransman. Queen? <laughs> <laughs> Nej. Det här ska han kunna. Aj, aj, aj. Och det kunde inte vi. Aj, Nej. aj, Simon Garfunkel. Ja. Sound of Silence. Den är med det till exempel. Skådespelare. Mm. Vem spelar huvudrollen i An Eye for an Eye från 1981? Oj, jag vet inte jag ens vad det är. Nej, gillar Chuck Norris. Jaha, det kan mm. gissa Vem spelar huvudkaraktären Jimmy B. Rabbit? Smith Junior, mamma. I filmen Eight Mile. Mamma. Gustav Kim Basinger. Ja. Jag har inte sett den filmen. Nej, den är bra. Mm. Vem spelar den mexikanska sångerskan Celina i filmen med samma namn från 1997? Madonna. Nope. Är en sångerska eller är det San Hayek? Det är en sångerska. Ja, pass. Och skådespelerska. Uh, Louis, jag kanske. Ja. Sher. Ja. Nej. Ledtråd. Jennifer Lopez. Jaha! Uh, svår ledtråd. <laughs> <laughs> uh, svensk film. I vilken film från 2009 spelar skådespelarna Tuva Novotny och Björn Starin mot varandra som karaktärerna Astrid och Robin? Gustav. Småla syssig. Nej. Vad är det jag... den andra? Uh, Björn Starin. Ja. Jag gillar tur jättemycket. Mm. Jag det ni är spelar Det är bröllopsfotograf. Mm -hmm. Vilken sjukdom har karaktären Eriks mamma i filmen Kim Novak badade aldrig i aldrig genesarets sjö från 2005? Det minns inte jag. Jag har sett den, men. Kan jag gissa på Alzheimers? Nej. Nej. Miel. Miel. <laughs> ja, äh, cancer. Ja, Okej. Okay. Mm. Eh, då kommer sista där då. Mm. Vem kritiserade i sitt taktal på baggala 1997 såväl Harry Schein som konsern? Eh, Louise. Ja. Eh, Lukas Ja. Snyggt. Kolla film Baklänges. Om ni tittar på Exorcisten Baklänges så handlar det om en sjuk flicka till som äter ett chop och blir frisk. Där <laughs> det <laughs> För taglines. Jag köper det ett tag tror jag. Den är bra. Mm. En mans farliga försök att rensa sin fars namn. Mm. Det handlar om en man som springer snabbt. Ibland. Marathonbannen? Ja! Yes. <laughs> ja! Ja, ja, mm. Vad demonisk kraft lurar bakom dessa ögon? Uh, Nej, svåra. den är ja. jättegammal jättegamla filmen. Oh. Village of the Dam. Jaha. Den hade väl uh, The Next Reel som film. Ja. ja. Ett. Ja, den här hade två taglines. Öppenbarelser. Onda. Korruption. Två. En underlig ny upplevelse i chock. Det är det här. tid. Nej, det är innocence. Också den Next Real. Ja. Då ska jag en röd tråd här och kanske inte hänger i. Ja, kanske. Varje generation har en legend. Varje resa har ett första steg. Varje saga har en början. Åh, oh, jag kan ju det. Ta på bit. Nej, ja, men det är ganska likt faktiskt. Mm. Sågår. Ja. 15 männens. Ja. Filmläxa. <laughs> <Snyggt. laughs> Filmleksa. Mm. Maratonmannen från 1976. 7,5 på IMDb. Av John Schlesinger med Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy Scheider med flera. Bettman dras motvilligt in i allvarliga <skull> intriger över en gammal nazistskatt. Nazistskatt. Ja, så kanske det var ja. Mm. Och jag kör in på den här då. One man's dangerous attempt to clear his father's name. Mm. Jag känner ni igen? Mm. <rattar> det är vi. Det här är den roligaste biljakten jag sett. <skull> ja, den bilen var riktigt bra faktiskt. Gubbarna så skriker att de Det var Kör. lite humorvarning den Det var det faktiskt. Ja, det var någon gammal nazist och en var jude. som uh, det. Och, det tog Men det tog lång tid innan de kom dit. Ja. Först skällde den ena, sen skällde den andra, sen skällde den ena, sen skällde den andra. Så, och sen, din nazist! Ja, sen drog det. <laughs> och sen är det riktigt kul att se, när jag sagt förut, krispigt HD. De här gamla, gamla filmerna. Filmar. Mm. Mm. Det är kul. Slut. Du hade också sett den här? Mm, jag såg den här idag. Mm. Det är ju så skönt att du har sett den nyss- för då kan jag ju vila ut oss bakom och och så var ja. bara allt här. Jag hade sett den förut- fast jag kommer inte ihåg så mycket- så det var en jättebra filmväxa, tycker mm. jag. Mm. Så jag fick chansen att sömna. Mm. Jag hade inte sett den förut. Nej, inte mm. heller. Nej, men jag tycker den var bra. Mm. Det... Mm. Ja, jag gillar ju såna här filmer med New York- så här på typ 70-talet och ja. sådär. där. Ja, det har du rätt i. Mm. Det tänkte jag inte på alls, men nu säger du det så- ja. Den settingen är väldigt härlig. Absolut. Ja. Det är liksom hur det steg för steg knyter ihop de här olika karaktärerna. Man får, mm. man får, det växlar med olika saker och sen närmar de sig varandra sorgmässigt och så får man se vad de har för samband till slut. Ungefär som man har skrivit här, rörig, hängde inte med. <laughs> ja, men det gjorde jag nog ändå. Men det är klart att man, man fick ju inte slöt titta Nej, det fick man nåt göra. Det gjorde jag inte heller, riktigt. Håller ni med om att den påminner om en bondfilm lite emellanåt? Ja! ja. Jag, jag håller på det. Fast, fast, fast mer seriöst då. Mm. Mm. Inte med alla gadgets och sånt, men, men liksom, det här att det är utbärs mm. på många olika ställen på jorden. Nu när du säger det så... Mm. Det var både USA, Uruguay och Frankrike, va? Mm. Ja, var det, det var väldigt överraskande. Alltså jag hade visste ingenting om den här filmen. Nej, jag trodde ju att det skulle vara typ att under New York maraton så inträffade han något konstigt. Ja, det, det, var så var det som inte all, så. var det inte alls. Men det var bra liknande sådär. Det... Just maratonmannen mannen var ju lite missvisande. Lite grann. För att han gillade att springa. Fast hade han, hade inte så... inte, han hade inte avslutat ett maraton ännu. Nej. Det, det här hade inte så jättemycket med Starling att göra. Så det var ju... Jag återgår lite till biljarten där. Mm. Det märks att han var gjort tidigt. Explosionen som blev mm. den hade varit mycket större idag. Ja, det hade nog kanske varit. Det började brinna lite. I den här. Mm. Um, jag tänkte på det också när de var i skogen och, eller skogen, parken centralpark tror jag mm. det var. De blev överfallna där. Mm. Det var väldigt uh, mörkt filmat. Det kändes uh, lite lågbötgöt där. Mm, ja, den har rätt i kanske Kul att se den här ajen också. Mm. I en annan film. Jag tror du jag sett han i en annan film förut. Han är hajen. första har du Ja. Mm. Men ni sett en annan film? Det har jag nog. Mm. Jag går inte på nu. Ja. men Det är rätt säker på att jag har, men... Lite seg, fast ändå spännande. Mm. Kan nog kanske hålla med det. Mm. Lite, lite, lite seg. Mm. Men... Mycket obehaglig tortyr. Ja. Jag ska gå till eh, tandläkaren ah, okay. nästa vecka. Alltså. Nej! Jo! Vad ska du fråga då? Fast som tur är så att säga friskvård så att säga. Det... Is it safe? Ja, <laughs> <det> hoppas, <så laughs> jag frågar, då. Nio gånger räknar jag till att han svarar det. Mm. <laughs> jag får nästa rysningar nu. <laughs> <laughs> det var obehagligt. Mm. Skumfilm. Ja. Inte ja. jätte men. Äh... Jag tyckte den var lite halvskum. Mm. Men det kanske bara för jag tyckte han var lite rörig mm. Är vi klara eller ska jag dra trivia? Ta lite trivia. Du med, Louise? Ja, visst kör lite tidigare. Mm. Tortyscenen kortades ner efter att förhandsvisningspubliken blev illamående. Oh. <laughs> Förståeligt. Mm. Mm. 7,2 av 18 karat till maratommanen. 7,2? Har du börjat bli så exakt nu? Mm. Just i det här fallet. Ja, men jag är nog på en, på en sjua. Och tio. Och tio? Ja, det är det Jag det. Jag lägger mig på sju av tio. Nej, Nej jag nöjer mig med 6, faktiskt, 6 av tio. <laughs> en stark sexa. Ja. Mm. Så, då vill vi ha en ny läxa. Mm. Precis. Då har jag tre stycken här som, jag vet inte om ni har sett dem, men ni kan ju... För det är mycket roligare om ni inte har sett dem så förvart. Det är väl mm. det som är tanken. Varsågod, just har sett allt. <laughs> Börja uppifrån så får vi se. Ja, precis. Um, då heter den första Arlington Road och är från 1999. Mm, jag har du sett? Den har inte jag sett. Okej, okay. Skitlänge länge men. Ja. Yeah. Uh, den andra filmen heter Sardos uh, från 1974. Den har jag inte sett. Då tar vi den. Hur tara tar som ja. den? Jag kan säga vad det står på IMDb. Harrison mm. ja, precis. In the distant future, a savage trained only to kill finds a way into the, the, into the community of bored immortals that alone preserves humanity's achievements. Det är drama fantasy sci-fi. Jag, jag hör talas om att det finns flygande stenhuvuden och grejer. Det gör det. Det gör det. det är den, den, den är väldigt underlig. Ja. Men, men jag ska också säga det att eh, jag såg en trailer och den verkade väldigt underligt. Eh, att, du åt sitta själv. Jag ser sett oh, ja, ja jag har sett filmen, absolut. Det är typ Sean Connery i någon slags mankini. Bara <laughs> sånt sån sak. Men grejen är att mm. den är bra. Jag tyckte om den. Mm. Den, är, mm. den är förvånansvärt bra med tanke på hur den verkar. Så att, eh... Nu håller jag upp en bild där. Det... Och fläta och, fläta och ja. höga och... Ja. Ja. Vad heter den igen? Eh, Zardos. Mm. Intressant. Ja. Vad var den tredje bara så vi får vilken var den tredje? Eh, den tredje heter Red Lights från 2012 med Cillian Murphy och Sigourney Weaver. heter den har inte det sett, det. Men vi, vi kör särdligt nu Ja, yeah. men mm. då får jag bara rekommendera era lyssnare att se Red Lights. Mm, och er också ja. förstås. Mm. Då går vi på om vi sitter när filmer. Då hör du börja igen. Jag såg idag Maratonmannen, och sen såg jag Inside Out. Den hade jag inte sett tidigare. Ja, just det. Och den tyckte jag var jättebra. Och jag får nog hålla med många som säger att det är Pixars bästa film. Såg du Inside Out eller Insidan Ut? Eh, Inside Out. Ja, jag hade sparat mig till originalrösterna. Jag gillade inte att se animerade med dubbade röster. Nej, gick faktiskt på engelska en gång i stan. Den gjorde, ja, men mm. det var 3D, va? Ja, det var det. Ja, jag, jag, jag tillhör de som har svårt att se 3D. Ah, så okay. mm. så det, ja. Vi också. Nej, jag, nej, inte jag. Jag gillar 3D. Annars har hört att det ska vara väldigt bra 3D den filmen. Ja, det var det faktiskt. Mm. Mm. Det var förvånansvärt bra mm. sen, ja men Den tyckte jag om, som sagt. Sen såg jag ju även tillbaka till framtiden-trilogin på Folkan. Det har jag mm. varit inne på förut. Och sen såg jag... Var det länge sedan du såg dem innan du såg dem nu, eller? Ja, det var idag såg jag. Ja, men var det länge sedan du såg eh, tillbaka till framtiden innan du såg då. den här gången? Eh, ja, det var väl något år sedan i alla fall. Mm, okej. Okay. Mm. Jag har inte sett dem på... Eller jag har inte ens sett tredje i och för sig. Inte alls? Nej. <laughs> det får du Jag jag när jag var liten, så ja. mm, Egentligen borde jag kanske gå på den här morgonen, men... Mm. Sen såg jag Törre på Kid ganska nyligen också. Den vet jag att ni nämnde i ert förra avsnitt. Mm. Riktigt bra. Ja, hyfsat bra. Jag tyckte den var jättebra. Ja, ja, Kanske vi ser den. Jag fick lite känsla från den här... Åh, oh, jag glömde att det var den het Kung Fury. Kung Fury, ja. precis. Tack. jag fast ändå inte. Men nu, mm. jättelig. Jag snuddar. Mm. Den är inte lika av Over the Top som... Nej, det inte. Fast den är lite åbentligt. Ja, verkligen. Jag gillar allt splatter. Ja. Då får jag ta Då har jag sett Village of the Dam. Mm -hmm. Från 1960. 7,3 på... Tre, tre. 3? 3 på IMDb. Av Wolf Rilla. Med Wolf? Wolf. Cool. Ja. Yep. Där har han Wolverine lite, mm, lite konkurrens. Lite precis med Barbara Shelley George Sanders Det blonda barna med osäker faderskap visar av skrämmande krafter What demonic forces lurk behind those eyes? Mm. Jag har för mig att det finns en remake på den här som jag har sett ja, från med Christopher en... Walken eller? Det vet jag inte Det mm. har nog inte sett originalet. Nej Det har jag gjort Ja, det är bra <skratt> ja. Varför har alla gamla alla gamla filmer efter först? Det var för att det inte hittade eftertexter på den tiden. Nej, för jag det då? <skratt> ja, alltså det var ju så då. Ja, då körde de sen så var det bara the end och så var det slut. Ja, men det var rätt schysst ändå att det blev ja. en twist och så Nej, ja, Men jag tror att det var jag tror att det är nu, nu pratar jag lite <skratt> kanske lite innan att men det var ju så här att I början var det ju så jämnt. En lång liksom förtext. Mm. Och det var ju för att då gick biopubliken in. Under tiden det var. Jaha. Så då kunde man komma fem minuter sent eller någonting. Mm. Men sen i och med det var väl um, Hitchcock som ändrade detta. I um, i Psycho. I och med Psycho. För det så skrev han på posters och i trailers och allting att Och skickade ut till alla biografer att de fick inte släppa in folk efter filmen hade börjat. Ja, coolt. Och då gjorde han ju tvärtom där att det. var. Så jag tror det var det de vände. Mm. Men jag kan prata i nattmössan, men jag tror att det... Du killisar. Killisar. Ja. Mm. <laughs> jag har också skrivit, tänk om Marvels eftertexter skulle komma först. Det hade varit lite intressant. hade man inte orkat. Nej. Oj. Nej. <laughs> Tänk om den här bonuscenen som brukar vara efter. Ja, det var det den jag först. Oh. <laughs> ja, först efter. Förtexten och sen efter. Ja. Förtext. bonussenen och <laughs> sen filmen. Vilken spoiler. Mm. <clears throat> Coola specialeffekter med lysande ögon. Mm -hmm. För det var 1960 så är det ju riktigt bra tycker jag. Ja, okay. <laughs> Jag har inte skrivit så mycket, men... Tvärt, men bra slut. Det var som du sa där. Slutet kom och så blev slut. Då slut. Ja, det, låter, det låter bra. Ja, det kom en liten twist och sen var det slut. Mm. Barnens glödande ögon skapades av ett negativ av deras ögon. Mm. Sju av tio 10 <coughs> tegelstensväggar till det fördömda spy. Mm. Ja, jag var på Bio och såg The Walk från 2015 av Robert Schemekis med Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le Bon, Ben Kingsley med flera. Det här är ju då historien om Philippe Petit. Det är, en, det är ingen dokumentär, det är en uh, spelfilm, men det handlar om hans, hans dröm om att spänna en linje mellan World Trade Centers Towers, och gå emellan. Um, vad kan jag säga om den här filmen? Spektakulärt slut med grymma effekter som framkallade det riktiga svindelnkänslor. Paranoid 3D speciellt 3D. Ja. Speciellt 3D ja. mm. Men utöver det även en helt onödig film. Ja. Det känns eller Martin säger också. Mm. Jag rekommenderar att man ser dokumentären Man on Wire istället. Mm. Men Men här måste ju 3D tillförd. Ja, men det var precis, det var i slutscenen. Mm. När han spoiler går mm. mellan <laughs> Ehm <den. laughs> um... Och de, de scenerna var väldigt bra. Men eh, jag tyckte att den var bara, bara pajé och larvig eh, resten. Det var som att det är en det, att ja. du får hitta på något nytt snart. Mm. Så den här filmen får bara 4 av 10 av mig. Mm. Och eh, Manowai får 9 av 10. Ja. Så den tycker jag verkligen måste jag se. Gött. Mm. Har du något mer du vill prata om, Louise? Eh... Um. Nej, ah, jag såg ju Copcar också relativt mm. nyligen. Den vill jag se. Den ja, den jag vill jag också bra. se jag faktiskt. Kevin ja, Bacon är alltid bra. Ja. Alltså, han med den? Ja. Jaha. som är polisen, Kevin Bacon. Är lite 80-talskänsla i filmen, eller? Det ser mm. ut som på posten. Det är det. Ja. Just det, nu tänker jag på fel. Ah. Aha. Vilken tänker du? Jag kommer Det var en komedi, de klär ut sig till poliser. Och sen köper de en polisbil på Ebay. Jaha, mm. nej det är inte samma. Nej. Vad är den heter? Ja, ja skitsamma. Men jag har Vi hört... var We cops eller Ja just Ja, Jag tyckte att koppkåren eh, är ju relativt... Eh, ja, det, det, det är en ganska kort film. Mm. Den är ju strax under en, en halv timme. Precis mm. låga mm. Fa, Fast ändå så går den med ett, väldigt lugnt tempo. Den, mm. är, den känns ganska minimalistisk mm. på något sätt. Men jag tycker den är bra. Ja. Mm. Den ska jag ta och se. Ja, försöker jag det också. Mm. Så jag gå på min? Det mm. är ja. där. från 1961. Mm. 7,9 på IMDb. Jag har ju tagit de här två från The Next mm. också. Av Jack Clayton med Deborah Kerr, Megs Jenkins och Peter Wingard. En ung guvernant för två barn blir övertygad om att huset... En ung guvernant för två barn? Ja. Det är ingen bättre översättning faktiskt. Guardian, eller? Ja. Nej, jag vet ja. inte. Hon <laughs> är ju barnflicka i alla fall, typ. Mm. Hon är övertygad att huset och grunderna är hemsökta. Och de har rätt småläskig stämning ibland. Mm. Ibland kan det vara så här riktigt stämningen. Har ni sett det? Nej. Mm. Och sen eh, går hon kring med 1961 som sagt. Va? Stora långa klänningar som går ner, ner till marken. Mm. Och så ibland ser det ut som de fram. <laughs> Fast det gjorde de inte. Det såg lite roligt ut. Och så blir det automatiskt läskigare när barnen är. Med. Mm. Ja. Om de inte är svinnordliga skådespelare- ja. som i Sinister 2 som jag såg. <laughs> <laughs> och så är den här. Twist kommer och så slutar. Mm. Ta lite trivia. Mm. <coughs> Cirka 25 sekunder in i videofilmen The Ring- kan man höra en ung pojke sång. Den är tagen från The Innocence. mm När Miss anlände till huset första gången så hade några träd målat ljusare för att förstärka ljuset mer. de målade träden ljusare för att se ljusare ut. Sju av tio vissna blommor till det oskyldiga. Mm. Eh, Ja, Jag kör mina biobesök. Jag har varit på bio tre gånger sedan förra fall. <laughs> det är bra. Jag var på Tjuvheder från 2015 av Peter Grönlund med Malin Levanon, och låg Kaupin med flera. Vanlig någon spelar Minna som känner sitt levebröd genom att sälja drog på plattan i Stockholm. Eh, när hon hotas av att bli av med sin lägenhet för att hon inte har betalat hyran så blåser hon en kille på massa pengar. Och den här eh, killen krister. det är ingen kille man blåser. Mm -hmm. Och det ska man ju då snart bli varse. Den här filmen har ju blivit hyllad och jag instämmer. Det är ju väldigt, väldigt intressant, för han är, Peter Grönen, regissören, har hittat in massa... Alltså, de flesta skådespelarna är ju tagna direkt från gatan. liksom Riktiga knarkare och vad man nu ska kalla dem. Så de är ju extremt övertygade i sina roller. Ja, det borde de vara. De spelar ju sig själva i stort sett. Så och den, här, den här filmen var väldigt stark och berörde väldigt kraftigt så... Jag satte 5 av fem på den här. Mm. Sorry, men kanske inte en tio av tio men en, uh, i alla fall en... Det blir en nio av men Det är ju jättebra. Mm. Träcker jag verkligen att man går och ser. Mm. Jag tar en anekdota. När jag var uppe i Stockholm en gång mm. så kom det fram en kille. Då såg jag vänta på platta mm. Så kom det fram en kille. Hej där! Jag tror han säger, hej Per! Mm -hmm. Hej. Jag har ingen aning om vad han var. –Har du hars? <laughs> –Nej, nej har jag har inte. –Vill du köpa hars? Då förstår jag att jag inte känner han. Mm, okay. –Det här du som om skådespelare som inte är skådespelare. Mm. Eller liksom, –Jag tänker på den här äta-sova-du, tror jag den heter. Den, också ner nio-tio. –Ja. Det är ju samma sak där, att det är ju liksom inga erfarna skådespelare, men Nej. jädra var bra den är. Mm. Det finns någon speciell, om vi ska prata om den lite, speciell scen när de sitter in och... Är, är de på någon jobbsökarkurs eller något, eller? Mm. Den scenen tyckte jag var så fruktansvärt bra, och, och äkta skådespeleri, det är väl någon som börjar gråta och sånt? Och, ja, det kanske är, jag inte. Ja, den är... Den också är också lite att äh, antingen att man älskar eller hatar den här filmen tror jag. Mm. Men jag tyckte den var skimbra. Mm. Och den, den var väl för bästa gumbagget tror jag för bästa film och det tyckte jag mm. var förtjänt. Och det tror jag nästan att den här kommer göra också. Jag kommer i alla fall vara nominerad. Mm. Har du mer? Mm. Mm. Nej, jag har börjat äh, äntligen serna serier. Jag ser väldigt mycket tv-serier. Mm. Och äh, Jag ligger efter med vissa tv-serier <laughs> Det gör vi alla tror jag ja. Men eh, till exempel, nu är det ju säsong Det är liksom Flash och det är Agents of S.H.I.E.L.D. Och jag slukar ju de här serierna Och eh, får jag bara nämna en väldigt rolig scen i, eller, Nej, kanske jag spoiler förresten jag kör på, tror jag. Ja. <laughs> Det var en jätterol jätterolig scen i förra Flash-avsnittet eh, Där de har sån här laserstrålar typ. Ni vet när det säger larm i filmer Då är det sen röda strålar. Om de rör vid strålarna så mm, går larmet. Mm. Mm. Och så är det en kille då som har en eh, typ av vapen som kan frysa saker. Mm. Och han, han fryser med strålarna helt enkelt. De, de, de, de blir, blir till is och sen är det bara rörelser sönder dem. Det är Logiken i detta är fantastisk. Visste <laughs> Mark Hamill med? Mark Hamill. Inte han med Jo, han ja. var med i ett avsnitt. Nästan bra. Ja. Han spelar en. Så här, skurk från Flash-universum mm. i förra säsongen. Mm. Vad är den bästa tv-serien? Uh, just nu uh. Ja, eller hur? Ja, just nu The Leftovers har jag börjat mm. se andra säsongen. Uh, fantastisk serie Jag älskade mm. första säsongen och andra säsongen börjar riktigt lovande Håller du med mig? Jag, det har jag sagt förut i podden men när jag började kolla på Leftovers, Leftovers första säsongen Ja yeah. Så gav jag upp efter första avsnittet. Mm. Men sen så fortsatte jag för att jag hörde att det blev bättre. För jag tyckte inte att första var så bra. Okej. Okay. Jag, jag tyckte det var, det var precis som som jag var ute efter jag då. Så det mm. följde mig i smaken. Jag satt en svag trea på första avsnittet. Och sen fyra resten. Starka fyra resten. Mm. Och tvåan var bra från början. Andra säsongen var bra redan från början. Så ja. Jag upplever att andra säsongen är lite mer lättbegriplig. Mm, än så länge i alla fall mm. Kan nog lite till sig det i jag men... Ja, och jag gillar det här Att man ser saker från olika mm. personers Synvinklar mm. Och sånt är ju alltid roligt mm. Blir det mer i avsnitt tre då eller? Jag vet inte om jag har så mycket Ja, nu. det är lite i tredje avsnitt också Jag, inte det här, men... jag tror det var i tredje Sen det var en scen vid en kafeteria Där man fick se en persons mm -hmm, Krimikel mm. på ett annat håll mm -hmm, okay. Och mest men, det jag... överlag då? Bästa, film, bästa serie överlag eh, överhuvudtaget ja. Breaking Bad ja, det älskar att se det mm. väldigt hur och jämn kvalitet på den mm. Eh. Mm. nej annars så är det väl Fargo har ju börjat igen och den har jag börjat se på nu men det är antologi va mm, jag har börjat att se första där faktiskt Som True För jag, hade, ja. jag hade inte sett första så den kommer ju upp nu i samband med andra kom så ja. jag började börjat att se två avsnitt där Det håller väldigt högklass så jag kommer att fortsätta. Mm. Mm. Absolut. Mm. Mm. Så du ser sett andra säsongen men inte första? Nej, men första säsongen togs bort ja, och nu kommer den upp igen nu är i samband med att andra släpptes. Så du har jag börjat se första, mm. de två första avsnitten. Ja, och sen är det The Walking Dead förstås. Inte, om förstås, inte förstås, <laughs> inte förstås. Inte <laughs> ja, tror... förstås. Fast det hörde jag i er tid senast att du gillar ju inte heller den säsongen som jag slutade kolla. Andra säsongen, nej. Mm. Med bondgården, mm. nej. Usch. Det var ju fruktansvärt, så jag kunde inte kolla färdigt. Men slutet av andra säsongen är ju riktigt, riktigt. Då händer det mycket saker. Okay. Får kolla första och sista avsnittet den av säsongen. Mm, för... Man missar ingenting. Nej, det man ja. kanske inte. Då har jag sett Star Wars episode 1, mm -hmm. det mörka hotet, Oj. från 1999, 6,6 mm. på IMDb. Mm. Av Josh Lucas, mm. med Natalie Portman, Johan McGregor och Liam Nilsson. Mm. Nilsson vill jag säga hela tiden. Johan, Johan McGregor och <laughs> <laughs> Liam Nilsson. Mm. Två jäddar och flyr från en fientlig blockad för att hitta allierade. Och stöter på en ung pojke som kan utföra balans inom kraften. Men den länge vilande sitten dyker upp igen för att återta sin forna glans. Mm -hmm. Every generation has a legend. Every journey have, has a first step. Every saga has a beginning. Det här börjar ju bra i alla fall. Stämningen finns. Kanske det. Den här har ni sett. Ja. Mm. Men hur länge sedan. Alltså jag minns när jag såg den och... Uh... Det är alltid en sån här text som flyger bortåt på skärmen där. Mm. Och så står det i stålryndag. Mm. Och jag kände bara att... Vad stod de? Var det någonting om handelshinder eller någonting? Jag kände bara... Åh, vad spännande det låter! <laughs> <laughs> Inte. Jag tror jag gillade den när jag såg den första gången. Här. Ja, jag såg det på bio. Det var ju... Mm. Peppen totalt. Vi såg ju också i Göteborg och sa det. Mm. Ja, grymt. Mm. Jag såg den på du, Royal mamma. Mm. Kul. Mm. Mm. är väl inte så jättebra skrivet skrivit. Och sen har skrivet också ändra mig. Vi ser urusla. Mm. Man ser liksom Jarko Binks. Man ja. ser att han flyger fram fast mm. han går. Så det är det i långt Ja, typ. <här> <här> de så har kört med mindre dataeffekter här. Mm, det skulle de verkligen har mm. gjort. Bakgrundsmusiken är grym. Mm. Riktigt jäkla bra. Mm. Darth Maul är en riktigt, riktigt cool skurk. Kanske. Det håller jag med om. Jag tyckte det var synd. Ja, det är väl ingen spoiler och säga att han dör, men Nej. Jag hade gärna sett honom i nästa film också. Ja, jag tyckte absolut. om honom. Han var en av de bästa sakerna med filmen. Ja. ut fighten är grym och musiken där är magisk. Slutet håller också stämningen. Den här skulle behöva en remake. Eller filmputsning som har gjort med de andra filmerna. skulle Att, att de ju tar bort alla CGI och ger praktiska effekter. Precis, vad jag tänkte säga. Ja, fast nu för tiden gör de är bra CGI. Så kanske ja, jo, passat i och med in... sig då. Men ja. Mm. Nej, jag tror inte att det skulle bli om, bra om George Lucas fann gå in och putsa. <laughs> Thanks för nothing, no, George Lucas. <laughs> någon annan ta det i såna fall. Johan McGregor gjorde laserljudssvärd när han duellerade. Laserljudssvärd? Nej, laserljudssvärd. Laserljudssvärdssvärd. Ajajaj. <laughs> aj, aj. Detta upptäcktes och redigerades bort. Men han var så stor fan av de gamla avsnittet så mm. han... <laughs> Filmen är 133 minuter. Bara 15 minuter av dem innehåller inga specialeffekter. Oj. Det säger en del. Ja. Jag hittar mycket trivia som helst. Filmen sändes till biograferna som The Dollhouse för att om inte göra piratkopieringsförsök. Mm. Wilhelms scream hörs när en vakt skjuts i hangaren. Mm. Klassiker. Klassiker, Alltså Det är med överallt. Ja. Det sa jag också för oss nu. Fast man märker inte för man läser det typ. Jag märker det varje gång jag hör det. Gör det? Ja. det var, ja. Jag hade också den det förut, men i Mamas Bamsu 20-staden. Får jag lyssna på hur Mammans nya kille rör? Ja. Jag, mm. jag hörde inget intro. Får nej. Nej. Ja. du snälla? Ska jag göra den öppna? Nu vet jag inte, men 8 eh, av 10 besvikna fans till Stjärnålds krig, episod 1, det mörka hotet. 8 av 10? Alltså det är ganska bra nu. Jag tycker den höll. Faktiskt. Nej. Nej. Nej? Det gjorde den inte. Jag, jag är nog lite ensam där. Ja, det är bra. <laughs> Vad <laughs> tyckte ni då? Alltså jag, jag, har, jag har bara sett den i sin helhet. Jag såg den nog några gånger då, men då var ju, det var ju när jag var ny. Då tyckte jag att han var underhållande och bra. Och sen såg jag kanske en halvtimme när jag gick på tv och då tyckte jag att det var fruktansvärt dåligt. Alltså, om jag skulle utgå från den halvtimmen så är det ju kanske tre av tio. Oj! Det är åtta till kanske det tyckt, men jag gillar den faktiskt, trots allt. Jag hade nog byggt upp för stor hype tror jag. Det var väl väldigt stor hype inför den. Och jag hade nog följt med den här hypen lite väl mycket, tror jag. Jag kände det liksom att det, det kändes lite fånigt mycket också. Som när de jagades i vattnet där och den här stora ja, ja. vad det nu var. Det kändes ja, fånigt. Mm. Det, det var inte alls som de gamla filmerna, är känslan. Nej. Jag tycker de får med den lite grann faktiskt. Nej. Mm. <laughs> <laughs> ja, det är väl kanske scenerna med han. Ja, -mål. Och, precis. Ah, han gjorde rätt mycket. Ja. Mm. Ja, det gick de i mål. Va? Ja, dag <laughs> Oj, oj, oj. Ja. Yep. Ha, mm. då tar jag min tredje biofilm då. Mm. Som jag var på igår. Crimson Peak. Det är så och... synd att så trött hela tiden. Ja. Du frågar den att med mig och jag orkar inte. Nej. Från 2015 av Guillermo del Toro med Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hannan med flera. Och här försökte jag komma på själv hur jag skulle beskriva handlingen men det var lite svårt. Så jag stod från och dit. Den unga författarinnan Edith Cushing misstänker att hennes charmerande nyblivna make inte är det att han utger sig för att vara. Jag lägger in att jag snor också alla mina från mm. filmen <laughs> den, här, den här avslöjar ju ingenting av handlingen och det tillkommer ju lite grann som spöken och grejer. Som inte nämns alls där i den handlingen. Men Vi låter det vara så så får man se filmen själv istället för att tycka hur man ska göra. Mm. Den var snygg. Är den som tar hos andra filmer eller? Nej... Det var mycket mer... Han använde ju faktiskt mycket praktiskt. Mm. Men det här var nästan bara digitala. Mm. Men funkar det? Jag tyckte att det funkade ändå. Mm. Det var snygga effekter och det var underhållande. Och eh, riktigt läskig emellanåt. Mm. Och även ganska vacker. För det är en, en, en kärlekshistoria som är liksom i centrum. Mm. Så, som sagt, en rekommendation. 7 av 10. Mm. Jag var, jag var väldigt... Jag visste inte vad jag skulle tro om den här innan. Jag, jag har varit lite... alltså Genom det har jag gjort bra filmer men senaste tid så är det ju... vet 2 tycker jag inte är det där bra. Och Pacific Rim är ju... Ja, den är undervarande, men absolut ingen mer. Och Charlie Hannem. Han har jag väldigt svårt för. Jag har ju följt honom i fem säsonger av Sansa of Anarchy Ja, just det. Jag tänkte... Jag har inte sett Sansa of Anarchy men Jag tänkte ju på en annan serie, Queer as Folk, mm -hmm. när jag såg... Var har jag sett den där killen någonstans? Där körde han med det. Ja, precis. Aha. Och så tänker jag tillbaka, ja, Queer as Folk, så här mm. liksom. Och den serien tyckte han var riktigt bra i. Jag tycker inte att han är en bra skådespelare, jag hör... men här funkar han ändå. Han är roligt att se vad jag har hört. den här? Ja. Kanske han har ett Det kanske inte var så roligt. Det bara <laughs> annorlunda kanske det var. Ja, ja, det är kanske är jämfört med... Ja, han är väldigt välkammad i alla fall jämfört med Sansa Kort Anarki. Åren, så var det som det men... ja, ja. ja, det var väl det jag hade att säga om den. Den såg jag inte i 3D. Den finns ju också i 3D. Men... Mm. Jag har hört att han har fått lite blandat betyg så att säga. Mm. Mm. Men det var väl att se i alla fall. Ja, det tycker mm. jag. Är du klar? Har du med? Jag tänkte bara Har du något med? Ja, jag tänkte bara nämna att jag såg om Interstellar. Såg om? Mm. Mm. Förra veckan. Och det var nästan exakt samma grej som Gravity. Att jag älskade den när jag såg den på bio. Sen så var det lite folk som pratade ner den. Mm. Jag sänkte den i huvudet. Mm. Gick från ja, jag var väl nästan uppe 9-10 och sen så ja, det kanske det finns lite logiska luckor Det var lite, seg... lite logiska luckor. <laughs> lite seg i början. Och, ja. Så jag var ner på 7 och 10. Såg om den. Gillade den mer. Alltså mer än första gången jag såg den nästan. För 11 och 10? Tyckte... <laughs> Nej. <laughs> Nej, men jag, jag tyckte inte att eh, inledningen var lika svag som jag tyckte första gången. Jag grät mer denna gången. Till scenen efter vattenplaneringen och slutsenen. Eh, jag sa att det går inte 9 av 10 första när jag såg den. Eftersom jag tyckte att början var lite tråkig. Så jag gav den kanske en åtta då. Och nu så blir det 9 då. Mm. Spännande, va? <laughs> ja. Så jag, alltså jag ser väl. Jag ser de logiska luckorna. Det var precis också, exakt som i Gravity, Jag ser de logiska luckorna, jag tycker men det spelar ingen roll. Ibland är det ju film och då får man tänka att det är film och så ja. bara ta bort allt. Uppleve, alltså filmupplevelsen är magisk mm. i båda de här två filmerna. Jag har inte berättat hålla med mig. Men... Och var lika magisk som den första. Den är mm. bäst. Mm. Mm. Ja, jag, jag kan se om den scenen och, och den musiken som är till den scenen, den är... Fast den, den grät jag till på Dockningsscenen. Jag vet inte varför <laughs> den var så intensiv på något sätt men det, men det, det, det var vad som men... var så intensivt på. Ja, det gjorde jag inte nu, men det... den är ändå väldigt mäktig. En, alltså, det börjar med en explosion där, och sen så från det. Och... Sen har jag inget mer. Nu tänkte jag lite på Lukas där. Mm -hmm. uh, nu vet jag inte varför, men lyssna på styrkorset i sista åttmåttet. Nummer två. Uh... Jag vet inte. Han tackade för har... att... Uh... Nej, har, kom kommer idag eller vadå? Ja, det gjorde du. Aha, nej, det måste, måste lyssna på det. Nej, igår kommer du. Jag har inte lyssnat på. Nej, det var roligt. Mm. Och där, mm. Ska de spela The Walking Dead till nästa avsnitt. Ja. Du måste ju prova första med i alla fall. en chans. <laughs> <laughs> av Telltale tell, ah, ah, tell Games, Det finns ju mm. ett annat spel också Walking Dead som ska vara jättedåligt. Ja, det är också. Men nu <laughs> uh, Tell Tales ju då. Mm. Ja, det kommer nog inte ske. Första säsongen, första avsnittet på säsonget är gratis. Tar du, kan det ta? Två timmar? Jag har faktiskt bara spelat lite demo. Okej. Okay. Det är ju... Nej, två timmar är för långt. Fast se det som en film? Det är riktigt bra. Ja, men då hinner, mm. jag, då hinner jag ju se en film istället. Om jag inte spelar det. Ja, i och för sig. Mm. Ja. Det hade varit en chans att hänga med dig, Mm, ja. Mm. Men eftersom jag tycker att... Eftersom min nuvarande ståndpunkt om... Walking Dead, är att det är en svinnålig serie. Ja, det var du. Jag är inte så sugen. Fast när här utspelar sig på ett annat sätt. Mm. Mm. Så, då kör vi sitt kört. Mm. Första duellen blir Predator mot Cars eller Automobili som står på posten. Första rov Mm. Ja, det är ju lätt. Rovhuret. Mm. Ja, säger Men det blir ju rovhuret. Då. Mm. då kör vi Ghostbusters mot Face Off. Oj, oj, oj. Det är ju er favorit. Face Off, ja. Mm. Mm. Den har vi ju hittat flera titlar till och att och på. Men eh, eh, första Ghostbusters. Mm. Ja, den säger jag. Ghostbusters. Det gör jag med. Ja, men fast Face Off är rätt bra också. Men Då blir det eh, Inception mot, nu tror jag att titeln är på turkiska här på uh, posten så vi får se om ni kan gissa vad det är. Ullum Kargo. Nej, nah, det, det är snakes on the plane. Mm -hmm. Jaha, har du sett den bilden med Metal Gear Snake? Nej. Nej. de har tagit hand på ett plan. Snakes Ja, <laughs> det ska inte vara snake frisken ja det kan jag också vara. Ja, det har varit en cool av. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, mm. men jag säger <laughs> det första. Ja, jag var med. Jag har inte sett Snick som är blir i och ja, ja. Då tar vi alltså Borat Cultural Learnings of Kazakhstan to make benefit for <laughs> ja, <det> är, <laughs> Cultural Learnings of America for make benefit of glorious nation av Kazakstan. <laughs> eller Borat. Mot, ja, eller Borat. Mot The Truman Show. Truman Show, säger jag. Mm. Ja. Ja med, fast jag gillar Borat. Samma. Det blir Ghostbusters 2 mot Scream 2. Scream 2 var rätt bra för mig. Det tyckte jag nog... Det tyckte jag då, men jag tror inte att den skulle klara av en andra... Omtitt alltså. Nej, men gosbarsris är ju gosbarsris. Precis. Mm. Står på koreanska, men jag ska inte försöka. Och... <laughs> <laughs> Vad är det med Flickchart och de här olika länderna? Alltså. Jag vet inte. Men det är lite kul. De kan köra coolast planscher. <laughs> ja, Fast är det är helt precis. annat alfabet, så det är lite svårt, och lite svårt att uttala. Så alla gosbarsas två, eller? Mm, jag, tror jag håller med om Det är frågan om den, den tog den andra. Det vet man inte heller. Men... <laughs> de, de, de var det inga jag, tror det också, jag tror att De blivit. hade varit kul att se på bio igen. Ja. Jag får med att jag tyckte tvåan var läskigare än den första. Mm. När jag var liten, ja, det kan nog mm. samma det Jo, det är den stora hunden med. Eller mm. är det ettan? Det är tavlan i tvåan och det, Nej, det är klakorna. Ja, hunden är ettan. Mm. Pulp Fiction mot Dances with the Wolves. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ja. Inget ont om Kevin Costner dock. Nej. Unbreakable mot Pineapple Express. Har jag sett Pineapple Express? Jag tror inte jag har sett mm. den. Nej. Tar du på? Jag har sett båda. Mm. Jag ser Unbreakable. Jag ser också Unbreakable. Den är bra. Mm. En riktigt bra Superhjältefin. Mm. <laughs> Men det är <laughs> en <även laughs> ja. ja. Chicago mot 20 Days Later. Tror du att jag har sett Chicago? Jag tror det var sedan. Det mm. här Will Be Blood mot 208. Jag gillar zombies här va? Mm. Jag har inte sett det här Will Be Blood. 10-10 för mig så jag ser ju den. Då får du ta den då. Åh oh, vad snett. Ja. Men, ska, ska vi, vi köra... 20 dagar senare har du sett. Den har jag sett se den. Ja. Mm. Mm. Den tycker jag då. Ska vi köra läxan och eller? Just det ja. Ta en till, eh... Vi tar en till ja. Ja. Big Daddy mot Transformers. <laughs> <laughs> Pästa eller coolare tänkte jag säga, men... Jag ser nu Transformers. Jag ser Big Daddy. Jag håller med Per, Big Daddy. <laughs> okay. Då ska vi se här. Första filmen som Marathon Man går upp mot är Anchorman The Legend of Burn Gundy. Oh, den var inte så rolig. Men att Man var inte så rolig var <laughs> Mm. Jag säger Maratonman. Mm. Jag säger kära du. Jag har det Jag Ron. Var är du? Jag är i en glaskasse av Psycho. American Psycho tycker jag. Ja. Maratonmannen. Mannen. Har <laughs> Man <America's> ja. <laughs> eh, maraton mot Iron Man. Iron Man. Ja, oh, det tror jag. Mm, -hmm. mm. Ja, Iron Man. Då blir Martin Mannen mot Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Ja. mot Plutonen. Än till den här Disney-filmen Plutonen. <laughs> <laughs> Pluto. <laughs> Nej. Nej. Men eh, jag säger jag, jag tycker bättre om maratonmannen faktiskt. Det är nog nästan hugget som stucket till för mig, men jag säger nog Plutonen ändå. Det väger över lite. Jag håller mig just där tror jag. Ja. Igen. Tyvärr. Mm. Maratonmannen mot Psycho. Jag säger Psycho. Jag säger Maratonmannen. Mm -hmm. Det är ju nästan elakt även jag håller med Gustav igen. <laughs> <laughs> Och så Maratonmannen mot Ace Ventura Pet Detective. Ace Ventura lätt. Maratonmannen. Ja, <laughs> <laughs> oh, jag tror det har vi tröttnat så på Junker, så jag tror inte att den skulle hålla. Jag säger Maratonmannen. Och så Maratonmannen mot Grease. Grease. Grease. Bra, Louise. Tack. Ja, jag håller med. Jag håller med, jag Då är det klart. Då handlar, hamnar maratonmannen på plats 170 av 345. Mm. Kungen är död. Länge lever kungen. Veckans fråga. Välkommen till veckans Lyssnafråga. Med både biljettsläpp och ny trailer är givetvis Star Wars veckans tema. Frågan för den här veckan är helt enkelt vilken av de sex ordinarie filmerna är er favorit? Men också så vill jag att ni döper en potentiell film om Yoda och hans origin story. Så vad skulle den filmen kallas om ni själva fick välja? Gå in på Twitter och hashtagga Filmpodden med era svar. Alternativt på Facebook så Gustav och Per kan läsa upp svaren i nästa avsnitt. Jag tackar för mig och önskar er en fortsatt trevlig lyssning. Tack och hej! Oh, doe niet. Er is nooit rij. Tack, tack. Nog een Louise, nog Ja, ni kan noemen mij op Twitter. Dan heet ik ja Ependyma Louise. Huh. Ja, waar <laughs> kom je vandaan? Ependyma. Ja. Uh, ja, het was zo dat als ik een app op internet, een keer die tijd, wilde ik een app hebben die niemand anders had en dan begon ik te kijken naar een massa woorden en toen was niemand die een Ependyma had. Har du hittat på det? Nej, jag har inte tittat på det. det, det har ni får kolla upp det på Wikipedia helt enkelt. Ja. Det, det har någonting med typ, något med kroppen att göra, något med membran eller någonting. Jag, jag, jag kan inte själv <laughs> så bra faktiskt. Men okay. Det finns på Wikipedia. Mm. Sen nu pratar vi om film varje vecka. Precis. Mm. Och nu pratar vi film finns ju på allt man kan tänka sig. Det är på Twitter, och det är Instagram och Facebook och ja överallt. Mm. Google Plus mm. till och med. Och, ja Mycket välkommen uh, nyskott. Tillskott. Vad heter det? Mm. Nytillskott. Ja. <laughs> ja, precis. Jag börjar bli varm i kläderna nu. så att... Det är bra. Mm. Och det är jättekul att få vara här och gästa en annan podd nu också. Mm. Det är jättekul att ha er här också. Ja, mm. mm. ah, det var väl det va? Ja. Mm. Har du något mer då? Nej, om uh, ni bor i Lidköping med Omnade så kan ni ibland träffa på mig på Lidköpings dataförening på deras e-sportcenter i Sockerbruket. Mm. Jag håller oftast till där varannan tisdagkväll, udda tisdagar. Då är det Då är det ja. Ja, precis. Och sen oktober nu så har vi även 3 d kvällar på torsdagar. Vilket är Peters förtjänst. Han som kommer med förslaget från Nu pratar vi film. Så tack Peter för det. Det kan ni träffa på mig också. så. Att... Ja. Mm, Skoj. Skoj. Du, jag har glömt bort en grej helt och hållet. Vi ska tävla ut biljetter till Star Wars. Gött. Um, tack för det, Folka. Tack för det, Folka. Innan jag säger frågan då, så är det ju alltså det är en ganska lokal tävling. För det gäller ju bara på, på Folkets hus i Linköping de här biljetterna. Vi vill helt enkelt bara ha en, en motivering till varför man ska ha de här. Mm. Och bästa motivering vinner. Till premiären? Till premiären, precis. På, ja, är det 18 december? Om det är onsdag eller torsdag eller vad det nu är. Det är ju mitt i veckan, men... Halv sju, tror jag det är. Folk kan bjuda på biljetter vi bjuder på popcorn. Nej. Nej. <laughs> Då måste ju vi vara där. Nej. kommer vi kanske så. Ja. Tror jag. Nej, nej. folk kan bjuda på biljetter så mycket på att lova. Ja. Folk kan bli på biljetter. Vi är bjud på popcorn. Och så får de komma efteråt snabbt. Ja. Ja, det okay. blir bra. Mm. Uh, man skickar svaret till info.filmpodden.se mm. mm. Perfekt. Mm. Och snår när ni på filmpodden.se Facebook.com slash filmpodden Det var ju 130 följare eller någonting nu. Mm. Det är ju jätteroligt. Mm. Eller vart då här På Facebook. Mm. Och på Twitter har vi 146 eller nånsin. Ja. Det göts att Twitter har kommit till så här såna utläggningar liksom att han ja. drar av varandra. Apropos följare, ska vi nämna det kanske att mm, det är Jag har ju en glad nyhet att berätta att vår podd nu pratar vi film har ju fått 100 följare nu på Twitter, så att det är ju en fyllepodd utlovad tillsammans med er. Det här blir intressant. Det är på mycket för oss nu. <laughs> riktigt roligt. Mm. Louise ska fixa ett rum för oss att och var mm. i. Det kommer bli riktigt roligt. Mm. Det blir nog bra. Och så tar vi våra Twitter. Mm. Ett filmpodden, ett glarsed och ett per 76 Ja. Tack och, Tack och hej. Tack och hej. Hasta la vista, baby.